hajnali öt óra volt, és a telefon fülsiketítően csörgött a fülembe. Egy juh ellett valtonéknál, a lápos fenség egy magányos gazdaságában. Kimásztam ágyam biztos menedékéből, és átjárt a hálószoba jeges levegője. Mialatt öltözködni kezdtem, megpróbáltam nem gondolni a váró egy-két vígasztalan órára. Ahogy karomat bedugtam az ingem újjába, a fogamat csikorgattam, mert a megmerevedett anyag dörzsölte a húsomat. A hajnal a sápatak fényében is jól láttam a kezemet elborító és egészen a még felfutó apró vörös repedéseket. Ellés idején bizony jó formán sohasem volt rajtam az akom, és bőrömön szinte kiütött a nyers attól, hogy folyton a nyitott cserenyékben, vagy a szeles földeken mosakodtam. Éreztem a glicerin és a rózsavíz gyenge illatát, mivel Helen minden este bekente a karomat, hogy enyhítse a fájdalmamat. Helen a takarok alatt forgolódott. Oda mentem hozzá, és arcon csókoltam. Megyek Valtonékhoz, suttogtam. Nem nyitottak ki a szemét, fejét a párnába furva bólintott. Csak álmos mormogását hallottam. Igen, értettem. Az ajtón kilépve visszanéztem, összekuporodott feleségemre. Ilyenkor az események őt is belerángatták a munka és a kötelesség világába. A telefon bármikor újra megszólalhatott, ami azt jelentette, hogy értesítenie kell. Mindezek tetejébe be kellett gyújtania, elkészíteni a teját, hogy a gyerekek reggelizhessenek. Apró tennivalók voltak ezek, amelyekben próbáltam neki segíteni, mivel nem is voltak olyan könnyűek, ami nagy, csodálatos, de jéghideg házunkban. Átfutottam a kihalt, algó kisvároson, majd a lassan ritkuló, végül teljesen eltűnő, alacsony kőfalak és fák között kanyargó kocsiúton haladtam tovább addig, ahol már csak a hajnali órákban barátságtalan látványt nyújtó, Csupasz, dombok kísértek. Szívem mélyén abba reménykedtem, hátha tető alatt találom az anyajuhot. Az ötvenes évek elején nem sok gazdaságnak jutott egyáltalán eszébe, hogy zárt helyre vigye be az előállatot, és így a szabad ég alatt kellett ellátnom a juhok túlnyomó többségét. Néha szerencsém volt, és megkönnyebbülve elmosolyodtam, amikor megláttam a meleghodályt, vagy azokat az akkolokat, amelyeket a gazdák szalmakötekből építettek. Ezúttal azonban, amikor felhajtottam a gazdasághoz, és megpillantottam Mr. Walton, aki a házból kilépve egy vödör vízzel a kezében éppen a kapu felé indult, lelohadt minden lelkesedésem. – Kint van? – kérdeztem olyan hangom, mint akinek édes, mindegy hol van az állat. – Igen, ám itten. Mr. Walton a hosszú, saspáfránytól tarkáló legelőn át egy hasonfekvő gyapjas alak felé mutatott olyan messzeségbe, amely pokolinak távoli tűnt az emithez képest. szóltam magam a fagyos füvöm, kezemben himbálódzott orvosi táskám és elletőköppenyen. Könyörtelen szibériai hideg hasított belém, mert a szél, bár a jors tavasz vége felé jártunk, felkapta a havat a kőfalak mögött megmaradt hosszú fehér sávokból. Miután ingújra vetköztem és letérdeltem a hűk mögé, körülnéztem. A világ tetején voltunk, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a hegyekre és völgyekre, a parasztgazdaságok mélyben pihenő szürke épületeire, meg a kavicsos folyókra. De egy meleg nyári délutánom, családommal piknikre készülve, nagyobb örömet leltem volna a látványban. Kinyújtottam a kezem, és a gazda egy apró darab szappant helyezett a tenyerembe. Mindig úgy éreztem, hogy a gazdák különleges szappanokat tartogatnak az állatorvosnak. Parányi súroló szappan darabot, amelyek olyan kicsik és kemények voltak, hogy az égvilágon semmit sem értek. A Mr. Waltontól kapott darabkával lázasan kezdtem dörzsölni a kezem. A szappan gyakran belemártottam a vízbe, de így is alig habzott. Legalábbis nem elégi ahhoz, hogy a hab megvédje a lyukba beledugott fájós karomat. Ezért aztán a gazda fürkésző pillantásokat vetett rám, ahogy halkan felszisztenve kerestem a méhnyakat. Nem örültem annak, amit találtam. Egyetlen, jól beszorult nagybárány volt odabent. A jók általában két, elég gyakran három bárány tellenek, ez az egy nagybárány pedig gyakran rosszat sejt. Mindig nagy örömmel választottam szét az összegabajodott kettős és hármas ikreket. az egykék esetében azonban a helyszűke sok gondot okozott. A nagyra nőtt bárányt a lehető leggyengédebben kellett kihúzni, ami időigényes és fáradtságos feladatot jelentett. Gyakran már nem is élt a kis helyen a nyomástól elpusztult bárány, és ezért magzadarabolással vagy császármetszéssel kellett eltávolítanom. Belenyugodtam, hogy akár tetszik, akár nem, hosszú ideig fogok gugolni a szeles hegytetőn. Amennyire tudtam, belenyúltam, és ujjammal megérintettem a bárány száját. Megkönnyebbültem, mert a kis nyelv megnyalta a kezem. Tehát életben van, gondoltam magamban, és némiképp felbuzdulva kezdtem el a bevett szertartást. Zselét helyeztem be, kitapogattam és hurokkal rögzítettem az apró lábakat, majd mire leülhettem, hogy kifújjam magam, tudtam, már csak annyi van hátra, hogy a fejet átjuttassam a medencén. Ez azért nem volt mindig veszélytőlmentes. Ha a fej átjut, nyert van. Ha nem, bajban vagyok. Mr. Walton, aki az állat gyapját fogta, hogy ne érjen a hüvelyhez, némán figyelt. Bár világ életében juhokkal foglalkozott, ilyen esetben nem lehetett számítani rá, mert a gazdák többségéhez hasonlóan hatalmas munkától eldurvult kezei voltak, banánméretű ujjakkal, melyekkel sohasem tudott volna benyúlni az állatba. Az én kis női kezem, ahogy a helybéli parasztok nevezték, aranyatér most. Mutató ujjamat beleakasztottam a szemgödörbe, kedvenc trükkön volt ez, mert máskülönben csak úgy tudtam volna tartani az állatot, hogy az alsó állkapcsát fogom, amely viszont veszélyesen törékeny, és határtalan műgonddal elkezdem kihúzni a kisbárányt. Az anyajuk megfeszült, kezemet a medence csonthoz nyomta. Nem volt olyan rossz, mint egy tehén esetébe, de azért fájt. És lógott a nyelvem miközben, hol engedtem a szorításból, hol csavartam és húztam. Míg végre valahára a fej átcsúszott a csontos medence nyíláson. Kisvártatva megjelentek a szemérem testnél a lábfejek, a lábak, majd egyszer csak kint volt az egész kisbárány, és az apró teremtmény már is a fűben hevert. Egy pillanatig még várt, beleszagolt az ismeretlen hideg világba, aztán erőteljesen megrázta a fejét. Elmosolyodtam, ez volt a legjobb jel. Megint vesződnöm kellett a szappan aztán a gazda szónélkül átnyújtott egy zsákvászon darabot, hogy letöröljem a karom. Annak idején ez már csak így járta. A törölközőt nagy becsben tartották a gazdaságokban, és nem haragudhattam a gazdaszonyokra, amiért nem szívesen adtak oda egy tiszta törölközőt olyas valakinek, aki könnyékig turkált egy hátsójába. Legtöbbször használt szennyes törölközőt kaptam, hanem mindig kéznél volt a zsákv a durva anyaggal nem dörgölhettem fájós bőrömet, úgyhogy beértem az óvatos simogatással, és aztán vizesen dugtam a karomat a zakom Az Az anyajuk meghalván báránykája magas hangját az általam ójól ismert lágy, mély, búval válaszolt, majd felállt és hevesen nyalogatni kezdte a kis jövevényt. Ahogy ott álltam, a hidegtől megfeledkezve hallgattam beszélgetésüket, és mint mindig elbűvölt a születés csodája. Aztán a kisbárány, nyilván úgy érezvén, hogy csak vesztegeti az idejét, nagy nehezen talpra állt, és bizonytalan léptekkel elindult a tejbár felé. Én persze elégedettem, mosolyogtam, és visszamentem a kocsihoz. Reggeli után tisztogatásra hívtak, ami élepént kellett eltávolítani egy tehénből, és azután, hogy megint egy kőkemény szappandarabkával kelljen bajlódnom, kaptam egy zsákot, hogy megtörülközzek. Ebben a zsákban azonban azelőtt krumplit tartottak, úgyhogy mire végeztem, berepedezett karom csupa föld lett. Még aznap délelőtt, miután megvizsgáltam egy végbelet, megtörülközhettem volna egy hihetetlenül mocskos tehenészkendővel, amelyben aligha nem hemzsegtek a baktériumok, így elhárítottam egy újabb zsákvászon darab kedvéért. A karomat már vérvörösre dörzsölte az akómúja, amikor behajtottam a biroogazdaság udvarára, de tudtam, hogy itt jobb dolgok várnak rám. Csodálatos dolgok. Sejtelmem sem volt, hogy George Biro vagy felesége, hogyan viszonyul a törülközőköz, de a férfi édesanyja, Biro nagymama egészen egyértelmű nézeteket vallott ez ügyben. Amikor végeztem a tőgyén támadt seb összevarrásával, vértől lucskosan és várakozóan álltam ott a kövezeten, azt lesve, mikor jelenik meg az idős hölgy. Szinte végszóra ott termett az istálóban. Kézenfogva vezette a négy éves Lüssit legkisebb unokáját. Hozott egy fejőszéket, rátett egy gondosan összehajtott hosszúkás, patyulat tiszta és hófehér törölközött, arra pedig egy bontatlan csomagolású, drága levendula szappant helyezett. A gőzölgő, vízzel teli, fényesre súrolt, alumínium vödör tette teljessé a képet, amánynél szebbet még soha sem látta. Tisztelettudóan bontottam ki a papírból a szappant, mindig újat kaptam, belemártottam a vízbe, a vastag habot végigkentem égő karomon, beszívtam a levendula illatát, és szinte átszellemülve dudurázta. A gazda közömbösen áldogált, talán csak a szája szélén megjelent halvány rándulás élezte, hogy élvezi a látványt. Birelmama és Tüszi azonban elragadtatott örömmel figyelte szertartásos mosakodásomat. Ez a jelenet újra meg újra megismétlődött Birelléknél, aminek én nagyon örültem, csak a magyarázatot nem tudtam igazán. Talán Siegfried vérte helyesen, hogy az idős hölgyek kedveltek engem. Szigrint sokat ugratott a hetven év fölüli hölgyekből álló hárememmel, amelynek tagjai ragaszkodtak hozzá, hogy én kezeljem a kutyájukat. Bármi volt is az oka, én minden esetre élveztem Birrel nagymama gondoskodását. Ő mindig a tökéleteset akarta nyújtani nekem. Semmi sem lehetett elég jó Mr. Harry számára. Egy szombat reggel Siegfried az iroda asztalán tolta a Darby and Halton Times aznapi számát. – Attól tartok, James, hogy ez a hír egy kicsit el fog szomorítani – morogta, és a hirdetményre mutatott. A hír a halálozási rovatban jelent meg. A 78 éves Mrs. Marjorie Byrall, a néhai Herbert Byrall szeretett felesége. Ahogy végigolvastam, mindinkább erősödött bennem a gondolat, hogy veszteségért – szívszorító érzést töltött el, hogy valami jó, visszahozhatatlanul véget ért. Siegfried oldalvást rám mosolygott. – Ő volt a te tiszta törőközös idős barátnőd, igaz? – Engem azokkal a tiszta törőközökkel a barátságát fejezte ki, és én mindig is barátként gondoltam rá. Lelki szemeim előtt most is virágmintás köténykében jelent meg, ahogy ott állt a fejőszéknél a kis ahhoz a gazda nemzedékhez tartozott, amely átvészelte a háború előtti nehéz időket. Sován kisé hajlotta lakja és barázdált arca a viszontagságos éveket idézte. Ez volt az a nyers, mégis kedves arc, amelyel oly sokszor találkoztam az idős Jort síriak körében. Tudtam, hogy ő mindig hiányozni fog nekem. De hogy mennyire, az csak a bírálléknél tett legközelebbi látogatásom során éreztem át igazán. Dolgon végeztével, mikor piszkos kezeimet nézegettem, akkor nyilat belém újra a felismerés, hogy az idős hölgy nem fog belépni többet az ajtóm. George Birol nyilván nem ad nekem zsákvásznak, de el nem tudtam képzelni, hogy mi fog történni. Ahogy így tűnődtem, az ajtó kitárult, és a kicsi lüsszi lépett az istálóba, kisé botladozva, mert a kezében ott volt a forró vízzel megtöltött, jól ismert fényes vödör. Hón alatt egy törölközött és szappantozott melyet a fejő székre Ez a törölköző is ragyogott a tisztaságtól, és mértani pontossággal volt összehajtva. De a pipere szappant szintén régi ismerősként üdvözöltem. A kislánykisi elpirulva nézett fel rám. – A nagyi azt mondta, törődjek a bácsival! – mondta elfúló hangon. Elmondta, mit kell csinálnom! – összeszorult a torkom. – Nohát, Lucy, ez csodálatos! – és mindent ugyanúgy csináltál, ahogy ő? Lucy bólintott, láthatóan örült a szavaimnak, és lopva az apjára nézett, aki ott állt egy tehén fölé hajolva. George Arts azonban ezúttal is kifürkészhetetlen maradt. Kicsomagoltam a szappant, mosakodni kezdtem, és a levendula mindent beborító illata felidézte bennem a régi szép napokat. Némán kentem szét a habot a kezemen, majd a kislány újra megszólalt. Csak az a baj, dr. bácsi, hogy már öt éves vagyok, és nem sokára iskolába megyek. Nem tudom, hogy akkor mit tetszik majd csinálni. Elemi erővel borított el a déjavú érzése. Saját kislányomat rozít, amikor ugyanekkora volt, majd elemésztette a bánat, hogy mi lesz velem nélküle, és azzal vigasztalt, hogy hétvégén azért mindig segíteni fog nekem. Nem tudtam, mit mondjak, de szerencsére megszólalt a kislányapja. Ne aggódj, kicsikém, mondta. Én majd kiteszek magamért, ha mindenre megtanítasz. És különben is, ezentúl megpróbálom csak szombatra kihívni Heriot bácsit.